Ein deutsches Märchen. Mulan Es war einmal in Han, China. Da lebte Fa Chao. Er war ein Krieger der kaiserlichen Armee. Er hatte eine schöne Tochter namens Mulan. Mulan liebte die Rüstung ihres Vaters. Sie trug sie immer und bewunderte sich selbst im Spiegel. Oh Mulan, was machst du da? Vater! Warum kann ich nicht eine Kriegerin sein wie du? Weil es Frauen nicht erlaubt ist, den Kampf zu führen, mein Kind. Es ist gefährlich. Sie müssen sich um das Haus kümmern. Aber auch auf dem Schlachtfeld können Frauen so gut sein wie Männer. Ja, mein Kind. Der General wird es dir niemals erlauben, im Krieg zu kämpfen. Eines Tages erfuhr der Kaiser von Han, China, dass die Hunnen die Armee angreifen würden. Die Hunnen wurden von dem sehr grausamen Shan Yu angeführt, der ihr Land erobern wollte. Unsere Armee ist nicht groß genug. Ich will mindestens ein Mitglied aus jeder Familie haben, um diesen Krieg zu führen. Je mehr, desto besser. Bald verbreitete sich die Nachricht und je ein Mitglied aus jeder Familie wurde in die Berge geschickt. um unter dem General zu kämpfen. Aber damals, in Mulans Haus, geschah etwas Unerwartetes. Oh, ich muss los. Das ist der Befehl des Kaisers. Aber es geht dir nicht gut. Wie willst du den Krieg führen? Das spielt keine Rolle. Mein Land und mein Volk brauchen mich doch. Ich werde morgen losziehen. Nein, aber Vater ist so krank. Das sind schwierige Berge. Er ist nicht in der Lage, es überhaupt zum General zu schaffen. Mein Land ist in Gefahr, aber ich kann meinen Vater nicht damit belasten. Mulan war nicht bereit, aufzugehen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich werde in die Berge gehen, um zu trainieren. Ich werde für mein Land kämpfen und die Hunnen vernichten. Es tut mir leid, Vater. Ich weiß, dass du morgen früh wütend sein wirst, aber ich kann dich nicht verlieren und ich kann auch nicht zusehen, wie mein Land besiegt wird. Vergib mir, dass ich nicht auf dich gehört habe, Vater, aber wenn ich als Soldat diesen Krieg führen muss, dann werde ich das tun. Und so machte sie sich auf den Weg zum General der Kaiserlichen Armee. Sie wusste, dass Frauen nicht kämpfen dürfen, aber sie wusste auch, dass ihre Liebe zu ihrem Land und ihrem Vater von Herzen kam. Im Moment war es ihr egal, ob sie ein Mann oder eine Frau war. Sie war eine Kriegerin. Du hast gesagt, dein Name ist Cheng, ist das richtig? Wie sind deine Kampffertigkeiten? Ja, General, Cheng, so ist es. Meine Kampfkünste sind vielleicht nicht so scharf wie die der hochqualifizierten Krieger hier. Aber, aber glaub mir, ich werde dir keine Chance geben, dich zu beschweren. Ich mag deine Leidenschaft, Cheng. Wir werden morgen mit dem Training beginnen. Mulan war entschlossen, stark und eigensinnig. Sie trainierte hart, um ihre Schwertkunst zu verbessern. Sie lernte schnell. Als alle anderen sich ausruhten, übte sie ihre Fähigkeiten. Mulan wurde schnell als Mann in die Armee aufgenommen. Ihren Mitstreiter liebten ihr Vertrauen und ihre Leidenschaft für ihr Land. Aber es gab noch jemanden, der auch von Mulans Training beeindruckt war. Es war der Wächterdrache Mushu. Mushu wurde von Mulans Vorfahren geschickt, um ihr zu helfen. Als Mulan ihr Haus in den Bergen verließ, hat ihre Mutter gesehen, wie sie gegangen war. Erschrocken betete sie sofort zu ihrem Vorfahren. »Oh, rettet uns! Beschützt meine Tochter!« ja, »Mach dir keine Sorgen, sie ist ein tapferes Kind!« Sie hat ein Herz aus Gold. Mushu ist ein Wächterdrache. Er wird auf Mulan aufpassen. Und so hat Mushu immer auf Mulan aufgepasst. Mulan wusste nicht einmal, dass sie einen Wächterdrachen hatte. Und Mushu ließ sie nie aus den Augen. Ah, schau dir an, wie talentiert sie ist. Sie verdient eine Chance. Wir können unter Beweis zu stellen. Mushu beschloss, einen gefälschten Brief zu schreiben, in dem er Shan befahl, in die Berge zu marschieren. Die Hunnen haben die Stadt angegriffen. Wir sind angewiesen, auf die Berge zu marschieren und den Rest ihres Clans zu vernichten. Die Truppen marschierten durch die Berge, aber bald wussten sie, dass dies ein großer Fehler war. Die Hunnen hatten die Stadt doch nicht überfallen. Sie versteckten sich alle im Gebirge und hofften, dass die kaiserliche Armee einen Fehler machen würde. Die Hunden griffen die kaiserliche Armee an. Sie waren im Vergleich zu den Hunden sehr viel weniger. Sie kämpften und kämpften, aber es nützte nichts. Und plötzlich... Warte, ich habe eine Idee. Mulan nahm die letzte Kanone und schoss sie auf den Schnee der Berge. Der Schuss brachte den Schnee herunter und bald waren die Hunden unter dem Schnee begraben. Juhu, juhu, wir haben gewonnen Juhu, juhu, wir haben gewonnen Ja, ja, wir haben gewonnen Aber die Kanone hatte auch Mulan verletzt Sie brach auf dem Boden zusammen Alle versammelten sich um sie herum Als ein Krieger versuchte sie aufzuheben Löste sich ihr Helm Und ihr langes, glänzendes Haar wehte nun im Wind Oh, ich wusste nicht, dass Schengen so lange Haare hat Oh, mein Helm, wo ist mein Helm? Was ist mit deiner Stimme passiert, Cheng? Hast du dir die Kehle verletzt? Warte. Du bist nicht, Cheng. Du bist kein Mann. Du bist eine Frau. Sag mir, wer du bist. Oh, es tut mir so leid, General. Ich bin nicht dein Feind. Ich bin Fa Mulan, Tochter von Fa Shao. Mein Vater war krank und ich wollte nicht, dass er stirbt. Ich liebe mein Land, aber Frauen dürfen nicht kämpfen. Ich tarnte mich als Mann. damit ich im Krieg kämpfen konnte. Ich habe es nicht falsch gemeint. Aber es ist etwas Falsches passiert. Du hast uns betrogen. Ich werde dein Leben verschonen, weil du geholfen hast, die Hunden zu besiegen. Aber du darfst nicht mehr kämpfen. Geh sofort zurück in dein Dorf und komm nie wieder zurück. Mulan war völlig am Boden zerstört. Mushu folgte auch Mulan. Auf ihrem Weg durch die Berge hörte Mulan einige seltsame Stimmen. Als sie diesen Stimmen folgte... Oh nein, die Hunnen. Sie sind noch am Leben. Nein, sie marschieren auf die Stadt zu. Ich muss den General warnen. Mulan rannte auf Li Shan zu. General, General. Du? Wie kannst du es wagen, zurückzukommen? General, die Hunnen sind am Leben. Sie marschieren auf die Stadt zu. Unser Kaiser ist in Gefahr. Ich habe keinen Grund mehr, dir zu vertrauen. Geh. Nein, aber bitte! Was soll ich jetzt machen? Nein, ich werde eine Niederlage nicht akzeptieren. Ich muss es versuchen. Ich werde meinen Kaiser und mein Land retten. Mulan war entschlossen, die Hunnen allein zu stoppen. Sie nahm ihr Pferd und ritt in die Stadt. In der Zwischenzeit... Warum will ich diesen Cheng vertrauen? Ich meine den Mulan. Aber sie hat meine Armee gerettet. Und sie hat ausgezeichnete Schwertkunst gezeigt. Was, wenn sie die Wahrheit sagt und der Kaiser tatsächlich in Gefahr ist? Ich kann das nicht zulassen. Nicht unter meiner Führung. Ich werde meine Armee sofort in die Stadt bringen. Und so ging Mulan, um ihre Stadt und den Kaiser vor den Hunnen zu schützen und die kaiserliche Armee ebenfalls. Als Mulan die Stadt betrat, sah sie, dass einige Hunnen bereits das Tor passiert hatten. Nein! Nein! Das bedeutet, dass Shan Yu bereits den Palast betreten haben muss. Ich muss unseren Kaiser retten. Mulan eilte zum Palast und stellte fest, dass ihr Kaiser bereits gefangen genommen worden war. Nein, was soll ich jetzt machen? Warte, ich habe eine Idee. Oh, mächtiger Shan Yu. Ich bin so froh, dich lebend zu sehen. Was? Was meinst du damit? Niemand kann mir etwas anhaben, schöne junge Dame. Das habe ich ihm auch gesagt, aber er lachte nur und sagte, dass du nichts im Vergleich zu ihm bist und dass du... Warte, wer ist das? Cheng. Cheng? Wer ist Cheng? Der Krieger aus der kaiserlichen Armee. Derjenige, der deine Soldaten unter dem Schnee in den Bergen begraben hat. Oh, dieser kleine Mann? Ja, ja, er sagte... Selbst wenn du nicht gestorben bist, wird er dich herausfordern und mit seinen eigenen Händen besiegen. Aber er weiß nicht, dass du am Leben bist. Er ist auf dem Dach. Warum folgst du mir nicht dorthin und greifst ihn zuerst an? Hm, das gefällt mir. Soldatin, lass den Kaiser nicht entkommen. Ich will sehen, wie geschickt dieser Chang ist. Shan Yu folgte Mulan auf das Dach. Mulan stieß ihn, sobald es ging von hinten, und zog ihr Schwert unter ihrer Kleidung heraus. Was? Wo ist dieser Cheng? Und warum hältst du ein Schwert? Cheng! Derjenige, der deine Soldaten unter dem Schnee begraben hat, steht direkt vor dir, Shan Yu. Wie kannst du es wagen, mein Volk anzugreifen? Ich werde dich gleich hier bezwingen. <lacht> eine Kriegerin? Warum? Hast du Angst, weil ich eine Frau bin? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich nicht nachsichtig behandeln. Wie kannst du es wagen? Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Ah. Ah. Shan Yu wurde besiegt. Mulan kam die Treppe hinunter, um ihren Kaiser zu retten. Aber zu ihrer oh. Überraschung... General Li Shan! Der Kaiser wurde bereits von General Li Shan und seiner Armee befreit. Jeder erfuhr, dass Shan Yu jetzt tot war. Die Hunnen wurden verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Das Volk tanzte und jubelte über den Sieg über die Hunnen. Han China freute sich über ihren tapferen Krieger Fa Mulan. Ihr wurde der Tapferkeitsschild der kaiserlichen Armee überreicht. Mulan nahm die Ehre an. Sie dankte dem Kaiser und kehrte zu ihrer Familie zurück. Oh Mulan... Wir sind froh, dass du in Sicherheit bist. Wir hatten solche Angst. Vergib mir, Vater. Nein, mein Kind. Du hast uns stolz gemacht. Ich bin auch stolz auf dich. Was? Wer bist du denn? Ich bin ein Wächterdrache. Ich kümmere mich um diejenigen, die den Mut haben, sich zu beweisen. Du hast Mut gezeigt. Reine Liebe zu deinem Vater und deinem Land. Du bist eine wahre Kriegerin. Du hast bewiesen, dass eine Frau alles kann, wenn sie ihr Bestes gibt. Ja, und ich bin stolz darauf, eine Tochter zu haben.